І на кухні нам уже належала ціла плита, а не дві конфорки. Мама іноді брала до себе малого Олеся. Школа моя була недалеко, Дмитрові до роботи було далеченько. Зате тільки 18-й тролейбус без пересадки. Тоді, коли ми з Дмитром і маленьким Олесем отримали ту кімнату з балконом, був, якщо висловлюватись банально, найщасливіший день мого життя. А який день був найщасливішим у тебе, Альона? Коли ти перетнула кордон імперії зла? Багато колишніх емігрантів повертаються в колишній союз бізнесменами чи керівниками благодійних фондів. Ну, здається, чимось подібним клопочишся й ти. І розповідають на сторінках наших газет, що тепер їм тут значно вільніше дихається, ніж тоді, в ганебні сімдесяті. Я скажу тобі чесно і відверто. Так, як дихалося мені на тому балконі, де мама посадила петунії у сімдесятому році, не дихалося мені в 91-му, коли нам стала належати вся ця квартира. Бо Анастасія в результаті якогось складного обміну примудрилася роз'їхатися зі своїми батьками і помінятися з родиною наших сусідів. То був шок для мене. Така спритність з боку молодої дівки. Я довго не хотіла об'єднувати особові рахунки, не хотіла і приватизовувати помешкання, але що поробиш, як усе вже стало товаром? Отже, Альоно, я відповіла на твоє друге запитання, в який спосіб вийшло так, що наша родина отримала всю ту квартиру, де ти багато разів бувала в нашій з мамою 13-метровій кімнатці. У ній я сиджу і зараз і пишу тобі цього листа за тим самим письмовим столом, який я не дала їм викинути. Дарма, що вони кілька разів уже приводили вантажників нести його в ту квартиру. Розповім тобі ще й про цю однокімнатну. Тепер же в нас квартири, господи не даються і не обмінюються, а продаються. І ціни геть шалені. А тоді, коли вся та катавасія з квартирами, тепер усі кажуть із нерухомістю, тільки розпочалася, ціни були, якщо не у 100, то в 50 разів меншими. І Анастасія дуже пишається, що придбала тоді стільки нерухомості. Вони рік працювали в Америці. Славика я їм не дала. Вони погодилися. О, зрештою, якщо не витрачатися на нього, то можна було привезти більше грошей. А я водила його в садочок, брала листок непрацездатності, коли він хворів. Він тоді ще був чарівним хлопчиком, отим ерудованим юним циніком, якого ти зустрічала у себе в Німеччині, серед його однокласників-лицеїстів, а він став згодом. А тоді, хоча й було важко самій із дитям, я все це витерпіла і добре підготувала його до школи. Анастасія ж, на знак подяки, Подарувала мені за це ключі від однокімнатної квартири. До речі, придбавши добре помешкання у сталінському будинку. Ну, ти маєш його пам'ятати. Це той великий будинок неподалік від Лук'янівського ринку, де в твої часи була районна поліклініка. Вони хотіли, щоб я звільнила їм помешкання для їхніх нескінченних оргій. Переглядів порнофільмів по відео для їхніх депресивних сварок і шизофренічних примирень. Альоно. Я відмовилася переїхати. Я казала: слава Богові, така квартира, народжуйте другу дитину. Я допоможу ростити. Може, візьмете за розум, припините марнувати життя. Але у них були свої плани на життя. І на ту квартиру, яку вони мені начебто подарували, також. Я не переїхала, Альоно. Сказали, що лишуся в цій 13-метровій кімнаті, де померла моя мама. Це ще окрема історія смерть моєї мами. Я тобі розкажу, хоча ти мене про це й не питала. А як, до речі, твої батьки? Мій Славик розповідав, що в тебе триповерховий будинок і троянди поряд. І що в тебе молодий чоловік, на 15 років молодший за тебе. Що ти, на відміну від мене, класна тітка.